Мъжът, който най-после откри страха, Живял някога един смел и безстрашен момък на име Тритон. В страната Строгард храбростта не била рядкост, но за Тритон страха бил нещо, което не съществувало в речника му. Някои биха го нарекли неразумно, а други – безразсъдно но момчето буквално не знаело, що е страх. О, Тритоне, колко си храбър! Изобщо ли не те е страх? А? Какво е това? Страх? Нещо, което те плаши и ставаш... просто... ...уплашен? М сигурно е доста странно да усетиш подобно нещо. Ще го потърся. Както и да е. Приятен ден! Приятен ден! Откакто всички започнали да му говорят за страха, Тритон станал много любопитен. Решил да се впусне по света, за да открие страха. Вървял часове наред и накрая срещнал един бедняк, който седял в гората и плачел. О, добри ми господине, помогни ми, семейството ми. Ужасният дракон, който живее до пещерата, ги взе за заложници. Моля те, помогни ни. Разбира се, ще ти помогна. Ще надвия дракона и ще освободя семейството ти. Той хукнал с бясна скорост към пещерата, когато стигнал, видял един величествен дракон, който лежал край семейството на бедняка. А, глупаво момче! Дойде тук, за да те изям ли. Дойдох, за да освободя пленниците от теб! Каква? се опитай! Тритон скочил на близкото дърво и откъснал една лияна. Вързал я като ласо и е метал върху главата на дракона и стиснал здраво страта му. още една лияна и самият се залюлял към дракона и скочил върху гърба му. Аха! Сега си мой! Хайде, готово! Лети! Тритон скочил от гърба на дракона и се приземил пред бедняка, който вече бил заедно с семейството си. Драконът отлетял в небето. Благодаря ти, господине, за това, че спаси семейството ми. Казвам се Арзан. И съм ти безкрайно благодарен. За мен беше удоволствие. Не усети ли страх, когато си изправи пред предмогъщия дракон? И защо трябваше да се плаша? Просто усетих на който пулсираше във вените ми. Търся този страх и ще продължа докато го открия. Много, много далеч, в град наречен Дрефар, има един оракул, който знае отговора, който търсиш. Иди там и му дай тази гривна. Така ще намериш това, което търсиш. Благодаря. Тритон продължил по пътя си да търси страха. Вървял ли вървял през гъсти гори, горещи пустини и пронизващи студове, докато един ден стигнал малко градче, наречено Дрефар. Както му казали, отишъл при Оракола. Щом влязъл вътре, видял един загадъчен човек с качулка, който седял пред вълшебно кълбо. Здравей, Тритоне! Очаквахте! Откъде знаеш името ми? Тритон Безстрашния, така те наричат. Разказват се истории за легендарния ти Алдвиг с могъщия дракон. Пътувах на длъжшишир в търсене на това чувство, което наричат страх. Кажи ми, о, премъдри, как да открия страха? Хм, интересен въпрос. А каква ще бъде наградата ми, ако ти кажа тайната за това, което търсиш? Единственото, което имаме, е, тази гривна. Ааа! Омакиасаната гривна на съдбата! Чудесно! Тази вълшебна гривна върви в шифт! Донеси ми останалата част и ще откриеш траха! Иди на океанския бряг и се гмурни тотаното на океана! Там ще намериш гривната истинското чувство на стран. Само това ли? Тритон отишъл на брега на океана. След като стигнал там, видял един кораб, който бил заседнал в малък айсберг и бавно потъвал в океана. Помост, помост, някой да помогне! Трябва да им помогна. Ритом вскочил в ледената вода, която гъмжала от акули и заплувал към кораба. Когато го достигнал, нещо изключително силно го издърпало към дъното. Какво? Щом стигнал дъното, видял една русалка, която държала вериги и в двете си ръце. С едната дърпала кораба надолу, а с другата дърпала него. На едната й ръка стояла гривната, омагесаната гривна на съдбата. Тритон издърпал все сили русалката към себе си и увил веригата около нея. А -а -а -а -а! Свалил гривната от русалката и доплувал до брега. Взех я! Върнал се в шатрата на Оракула, но там нямало никого. Натъжение ни унил, че не е намерил още страха, влязал в града и чул кралската камбана да бие два пъти. Е, извинете, господине, какво означава този камбанен звън? Кралят на Дрефар оповестява, че се отегля, а при третия звън Феникса ще бъде пуснат. Онзи, при когото долети, ще бъде отведен в двореца. Защо не изчакаш да видиш какво ще стане? Камбаната всеки момент ще забие. След няколко минути, кралската камбана зазвъняла. Хората в кралството замръзнали в очакване, докато красивия феникс възкръснал от огъня и полетял във въздуха. Ах, какво великолепно създание! Фениксът полетял из въздуха право към Тритон, който бил смаян. В миг изчезнали яко дим. Фениксът отвел Тритон в залата при краля на Дрефар. Добре дошъл, Тритоне. Ваше величество, та да това си ти. Онзи, когато спасих в гората. Да, Тритон. Търсех си наследник за трона, но никой не беше достоен. Трябва ми човек, който да е смел, силен, безстрашен и добър. Всичките важни качества за един крал. И ти ги притежаваш, Тритон. Какво? Значи се опитваш да кажеш, че през цялото време си ме изпитвал. Драконът и дълбокия океан са страховитата русалка и всичко останало е било проверка. Да, и се справи страхотно. Затова аз те избирам за мой наследник. Но... Но ако не успея да направя хората щастливи... И в същия този момент внезапно чувство на страх го обзело за пръв път. Ами, ако не успея, ако се проваля... Ама, какво е това чувство? Това... Това ли наричате страх? Тритон, ти си благороден човек с лъвско сърце. Сигурен съм, че ще бъдеш чудесен крал. Стига да приемеш... Не се оставя и страха да те надвие. Нека само те напътства. Учи се от него. Благодаря, кралю Арзан. Смирено приемам предложението ти. И така Тритон станал крал на Дрефар и продължил да управлява кралството като велик крал, обичан от всички, рамо до рамо със страха. Да живее крал Тритон! Да живее крал Тритон! Историите за крал Тритон Безстрашния се предават от поколения, защото в Дрефар никога не са имали по-смел, по-добър и безстрашен крал.